Svenska kvällstidningars besatthet av fallet med den bortrövade flickan Madeline. Och där kan man ju säga att all journalistik är någon form av exploatering. Nu kommer det kritik mot den europeiska tabloidpressen från jätten i väster, från New York Times. The same newspaper will publish one thing one day and then the, the complete opposite the next. Och som Jerry Seinfelds storfilm Bee Movie vi träffar svensken som anser sig blåst på idén. Det är ett slags amerikanskt fenomen att man liksom, ah bra idé, den tar vi liksom. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 24 november. Men vi ska börja med att titta närmare på vilket förtroende svenska folket egentligen har för de som producerar de nyheter, reportage och granskningar som formar så mycket av vår världsuppfattning. Det vill säga svenskarnas förtroende för massmedierna. Det är väl sådär. Jag tycker det har blivit så mycket nu, men det var, det var bättre förr. Det är så mycket medier nu. Det är så många tv-kanaler, så många nyhetskanaler och... Även utländska kanaler. Så det kan det kan lätt bli ett för mycket intryck jag. Finns det någon du har mer eller mindre förtroende för? Nej, det tror jag inte. Klart, de är ute efter sensationer och sälja lösnummer och så. Om man tänker på tidningarna. Så det får man väl ha respekt för. Vekopressen, den får man ju ta med i nypa salt. Men annars så... Har, det är nog ingen som jag liksom har mer eller mindre. Utan det är nog ganska beroende som sagt var på vad det handlar om för någonting. Sen får man ju ha lite egna funderingar också- när man, vara lite kritisk när man läser. Så lät det när vi helt ovetenskapligt frågade folk på stan. Men i veckan publicerades ju den årliga förtroendebarometern- från Mediaakademin. där förtroendet för olika samhällsinstitutioner- medier och företag mäts. I topp hamnar Sveriges Radio, som i år passerar i Ikea- och även Sveriges Television ligger högt. Men mycket längre ner så kommer dagspressen, efter storföretagen till exempel. Och ännu längre ner så hamnar medier som Aftonbladet och TV3 på 20 respektive 21 plats. Efter företag som Volvo, Ericsson och Sass. Och efter både Moderater och Socialdemokrater. Är det här bra eller dåligt? Och hur stort problem är det att svenskarna ser journalister som allt mer moraliskt suspekta? Något som barometern också visar. Jag pratade med Lena Melin på Aftonbladet och Lennart Weibull- medieprofessor vid Göteborgs universitet som varit med och sammanställt enkäten. Jag tror jag helt enkelt att vi har en större del av så att säga, kvällstidningsåsikter som ligger i bedömningen av dagspressen som samhällssituation. Vilket är ett problem för dagspressen. Därför att idag är så att säga, bedömningen av, av dagspressen att den inte är riktigt så kvalitativ som den var tidigare. Även om vi vet av andra studier som vi gör varje år att den lokala morgontidningen åtnjuter en mycket hög mycket högt förtroende som ligger på samma nivå som public service-medierna. Och det ser vi också i den när vi frågar om dagens nyheter specifikt. Så då tar jag ett exempel på en seriös morgontidning. Då ligger den på en ganska hög nivå jämfört med dagspressen som helhet. Medan om vi mäter astomlar till samma undersökning så ligger den klart under det samlade måttet för dagtrycket. Kvällstidningarna drar ner förtroendet för dagspressen. Det skulle man väl enkelt kunna säga, ja. Lena Melini, är inrikespolitisk kommentator och chef för samhällsredaktionen på Aftonbladet. Hon blev positivt överraskad av förtroendebarometern. Jag tycker förtroendet är väldigt högt för medierna i allmänhet. Ehm, och det är alltså förvånansvärt högt. Jag tror det nästan att... Att människor skulle vara lite mer politiskt korrekta- och säga att de inte har så stort förtroende för medierna som de säger. Vad tänkte du på då? Nej, jag tycker det är sunt att, att vara skeptisk till- eller tve, ifrågasätta att man, kan, att man får rätt bild av verkligheten genom medierna. Det tycker jag att alla människor ska göra. Jag pratade med medieprofessor Lennart Weibull om det här och han anser ju liksom att kvällstidningarna bidrar till att dagspressen ligger förhållandevis lågt han anser att det är 36-35 på den här skalan är relativt lågt eh, vad har du för kommentar till det? Ja vi, i alla fall ombladet som ingår i den här undersökningen åkte upp från 25 till 20 plats så där har ju förtroendet då ökat Vad beror det på tror du? Ja, förhoppningsvis på att vi gör en relativt bra tidning. Sen om man kollar på... Det finns ju en fråga som gäller moral hos journalister. Där man har då sett att 46% av de som svarar tycker att journalisternas moral är mycket eller ganska dålig. Bara 16% tycker att den är mycket eller ganska bra. Är det ett problem? Ja, det är det, om, om om det speglar den riktiga uppfattningen. För jag skulle ju önska att våra tittare och läsare och lyssnare ha, t, har uppfattningen att vi har en väldigt god moral. Och min, Efter 30 år i den här branschen så kan jag säga att jag tycker att undantagen är väldigt få från det, från det. att Den regeln, så att säga, att folk har en väldigt god etisk uppfattning och en bra arbetsmoral. Varför tycker du att det är viktigt att läsarna uppfattar oss som moraliska? Är inte moraliska men att vi har god moral. Det är två helt olika saker. Vi moraliserar ju inte över människor. Ja, men jag sa inte moralistiska, moraliska. Alltså att, att vi har en god moral. Varför är det viktigt för läsarna tror du? Därför att det är väldigt viktigt att folk, våra lyssnare och våra tittare och våra läsare kan lita på att det material vi presenterar har vi tagit fram på ett etiskt godtagbart sätt. Sen gör man fel ibland, och det gör ju alla tyvärr. De flesta yrken, när vi frågar dem förtroendet för ett yrke i förhållande till den i zonen de arbetar, ligger läger än i zonen. Så det kan det vara ett extra stort gap när det gäller journalister från till medierna. Och ja, det, får... det blir ju det blir lite konstigt ändå, liksom, för att man... Verkar ju här se journalister som ett släkte som man bör liksom behandla med misstänksamhet medans radion då som sagt och tv ligger i topp ja. och DN ligger ganska högt. Mm. Men det kan ju hända, skulle man kunna säga då att enskilda journalister är man mycket tveksam till men, men summan av deras arbete behöver ju inte bli felaktig för det. Sen så visar det här också att 57% procent av de tillfrågade tycker att moralen blivit sämre hos journalister de senaste 10-15 åren. Vad tror du att det beror på? Det vet jag inte. Möjligtvis så kan det ju vara att, att det har ju avslöjats under året några eh, eller de senaste ett och ett halvt åren några ganska stora saker där, där journalister inte har betett sig som de borde. Jag tänker då på till exempel Trond Sefasson som är föremål för, för en brottsundersökning och eh, tidigare då när Expressen, eh, en reporter där blev fälld för dataintrång. Och eh, apropå det, det har ju också uppmärksammats den här Aftonbladet-artikeln om eh, den psyksjuke som hade planer på att mörda Filippa eh, Reinfeldt och så. Var, kan det också ha påverka hur människor ser på journalisten? En, en sån där ni ändå hade fel på ett par punkter. Vi hade fel och det ska man inte ha. Och, jag tror inte att det påverkar... Vad människors uppfattning om vi jobbar på ett etiskt sätt. Det tror jag inte. Däremot så är det ju för oss en katastrof att ha fel på sådana viktiga punkter. Sa Lena Melin, chef för samhällsredaktionen- och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och just när det gäller kvällspressen- så är en fråga som verkligen dominerat löpsedlar och förstasidor under hösten- fallet med den brittiska flickan Madeleine McCann. –som försvann på en turistanläggning i Portugal i våras. Vår reporter Richard Fredén finns kvar på centralstationen i Stockholm– –för att höra med några läsare om vad de tycker om den här rapporteringen. Fallet med elen. Det blir mycket utnyttjande av föräldrar föräldrarna. Man hittar nya vinklar hela tiden för att kunna köra på om och om igen. Så att mycket koka soppa på en spik– jag uppfattar det som att man varje dag söker en spalt som just kan innehålla Madeleine eftersom fallet är olöst och man fyller tidningarna lite grann med gammal spokmått. Man valsar om och om igen hela tiden. Men det står ju olika varje dag, alltså det vet man ju inte vad som är i så fall. Det är klart att man inte kan, så jag tror inte på ett dugg. Det får man väl se någon gång om sanningen kommer fram. Spelar det någon roll om, om det som står är sant? Ja, alltså för de här inblandade människorna är klart att det spelar roll. De här föräldrarna som har varit anklagade och alla andra spekulationer som har varit kring det här så är det klart att det betyder massa för dem. Och det är förfärligt att bli anklagad för att kanske ha mördat sitt eget barn om det nu är inte är sant. Vi på medierna har ju tidigare rapporterat om den stora kampanjen för att hitta flickan. Rapporteringen har sedan dess inte blivit mindre utan snarare tvärtom ökat ytterligare. Och det har börjat bli svårt att hålla reda på alla spår. Bland annat misstankarna som riktats mot föräldrarna själva. Och nu har debatten om mediernas rapportering om fallet nått ända till USA och New York Times där journalisten Eric Fanner går till hårt angrepp mot de europeiska tabloiderna i en debattartikel. Varför har det här fallet fått så stor plats i kvällspressen? Och hur mycket betyder egentligen sanningen i den här mediedramaturgin som ingen tabloid vill gå miste om? Negar Josefi begav sig till Expressen för att få svar. Vi vill fortsätta lägga pusslet tills att man får reda på hur det här egentligen, vad som egentligen hände, det är vad vi vill. Fallet med den bortrövade flickan Madeleine har dominerat kvällstidningarnas första sidor under hösten. Jag sitter på Expressen med informationschef Irina Halling och försöker reda ut varför. Jag tror att läsarna vill veta de pusselbitar som kommer bit efter bit. Blir inte de förvirrade då när det är så olika riktningar det går åt? Det är möjligt att vi skriver för mycket. Nästan dagligen ser vi bilden på den lilla blonda flickan in till rubriker som vännerna misstänks. Hon lever. Är det här Madeleine? Hon är inte Madeleine. Polisen. Vi vet att hon är död. Mördad av mamman. Frågan är vad som är sant. Spelar sanningen någon roll? Vad vet man vad, vet man liksom vad som är sant och inte sant i rapporteringen om Madlen? Vet man det någonsin? Alltså det är väldigt svårt. Då. Det som är sant är att Madlen är försvunnen. Mer än så vet man inte. Nej, det kan ju inte mm. någon veta just nu. Mm. Mer än järningsbanden. Fallet Madeleine har funnits på kvällstidningarnas första sida så ofta som var tredje dag under delar av hösten. Rekordet har expressen med 13 första sidor bara i oktober. En liten blond flicka i en medelklassfamilj väcker igenkänning och identifiering sig i dina handling och menar att alla vill veta vad som har hänt med henne. Jag vet inte hur kall man kan förhålla sig som reporter då. För man kanske man känner det här fallet då, och man vill gärna på något sätt hitta Madeleine, blir liksom bragden för en journalist. Och då ställer man ju sig på föräldrarnas sida och det kanske var vad som hände. Och det, det är klart att man har ansvar för att vi deskar sitta och prata om hur bevakar vi det här fallet och gör vi det på rätt sätt. Du, känner, du säger att man, man, man sympatiserade med föräldrarna men efter ett tag blev ju föräldrarna mördarna. Så, så, och då, då, då undrar jag hur mycket spelar sanningen roll i, i rapporteringen? Hur viktig är den när man rapporterar om en sån händelse som tar upp väldigt mycket plats? Alltså problemet med den här händelsen det är ju att ingen vet sanningen och alla vill ha reda på sanningen. Men besattheten av fallet i svensk och övrig europeisk tabloidpress har väckt reaktioner på andra sidan Atlanten. Uh, the same newspaper will publish one thing one day and, and then the, the complete opposite the next, in terms of uh, who is suspected or who's leaked to be suspected. Erik Fenner, correspondent i London för bland annat International Herald Tribune. Han har skrivit en rasande debattartikel i New York Times om hur den europeiska pressen hanterat fallet. There, there are probably a few reasons why they're doing this. One one is probably to to try to um kö some, some balance. Samma tidning publicerar en sak ena dagen och det motsatta dagen efter säger Erik Fenner och menar att det bara är spekulationer. Han har bevakat de europeiska tabloidernas rapportering av fallet Madeleine McCann och tycker att det är en sorglig händelse som har blivit en affärsmöjlighet för de europeiska tabloiderna. I England har försäljningen av de här tidningarna gått upp och det hela har blivit en tävling om vem som kan ha mest av Madeleine. I sin artikel i New York Times kritiserar han pressens ryktesspridning och spekulationer om fallet. Det är ett sätt att hålla läsarnas intresse vid liv. Men de här spekulationerna förvirrar bara läsaren och rapporteringen är snarare förvirrande än klargörande. En genomgång som vi på medierna gjort av den svenska kvällspressens rapportering ger mycket riktig en bild av publicistisk förvirring. Av sammanlagt 83 publiceringar i Aftonbladet och Expressen går det att utläsa inte mindre än nio olika spår. Allt från kidnappningar utförda av okända gärningsmän, vittnen som sett henne i Marokko, till bevis som pekar mot att föräldrarna själva är skyldiga. Det finns ingen linje i publiceringen. Spåren dyker till synes upp slumpmässigt och källan är nästan alltid en brittisk tabloid. Detta är något som har fått Eric Fanner att reagera. Spekulationerna har ingen sanningsgrund, säger Erik Fenner Och rubriker som Mr. McCann har gått tillbaka till jobbet eller Mrs. McCann rasar i vikt är helt enkelt tabloidernas sug efter vilka nyheter som helst, fortsätter Erik Fenner. Han menar att sanningen inte har en stor betydelse för tabloiderna. Madeleine-historien får tidningen att gå runt och det är därför hon finns på framsidan dag efter dag, säger han. I artikeln i New York Times skriver faner om redaktören på den portugisiska tidningen Correio da Mania- som har haft familjen McCann på framsidan sen 3 maj. Och det har gett ett rejält uppsving för lösnummerförsäljningen. Men på Expressen så förklarar informationschef Irina Halling- att man inte kan se om rubrikerna på första sidorna och löp påverkar försäljningen. Man kan inte riktigt se på försäljningen- ni måste veta hur mycket ni säljer. Ja, man kan, inte, man kan inte se skillnaden på försäljningen en dag- när vi har Madeleine på löpsedeln mot en annan dag. Jag kan säga vad som säljer svensk kvällspress eller Expressen bättre. Och det är just nu stor, väldigt stora dramatiska nyhetshändelser- så stora att de sällan inträffar, kanske någon gång per år. Det säljer en kvällställning över normalförsäljningen- Också konsumentartiklar om elektronik säljer mer än det vanliga. Om vi säljer mer så är det ju bara att många människor vill läsa. Mm. Men om, om många människor vill läsa om Adlén, då betyder det att då, då, då köper de ju tidningen. Och då, då, då säljer ju den här historien. Ja, men den kan inte märkas på våra försäljningssiffror dagligen som vi tittar på. När New York Times-journalisten eh, skriver i en debattartikel att det håller liv i den. I, eh, Europeiska. I europeiska tabloider så tror jag att, att, att det kan stämma i Portugal och England. Men vad jag säger är att i Sverige så kan vi inte märka det. Jag tror att alltså, det som förvirrar läsaren det är om vi slutar skriva. Men eh, som journalist i botten så, så tycker jag också att man är väldigt intresserad av vad det var som egentligen hände. Mm. Och Man är också intresserad av detaljer i den här historien. Nu kommer ett nytt vittne som går ut öppnat- och efter sex månader berättar vad som, som sina kan du känna så att här, det, här, det här blir för mycket? Liksom. Ja, Eller? ibland. Det är en balansgång, är klart. Att det vad, vad är sanningen i det här? Vi har, vi har hållit på liksom dagligen- och gått i, åt ena hållet och andra hållet. Och... Nej, i det här fallet kan jag inte känna det. Erik Fanner är övertygad om att fallet medlen lär följa oss länge- Rapporteringen kan avta, men så fort det kommer nya uppgifter så kommer det vara på framsidan igen i flera veckor säger journalisten Erik Fenner. I can't imagine it's going to disappear uh, entirely for for some time unless uh, certainly well if if we do find out more then it will be uh, right back on the covers probably for for weeks on end um, and if we don't I suppose the the coverage could fade a bit but it's always going to be there I think. Sist här så hörde ni Irina Halling, informationschef på Expressen. Reporter var Negar Josefin. Nu har det blivit dags för några av veckans medienyheter. Nu verkar kampen om Trond Cefatssons dator ha avgjorts. I tisdags beslutade högsta domstolen att inte ta upp fallet med den korruptionsanklagade journalistens beslagtagna dator till prövning. Och så ser konkursdrabbade tidningen Gringo ut att få nytt liv. Det är Skånska Dagbladet som inleder ett samarbete som bland annat innebär att Gringo blir en gratis tidning. Ny chefredaktör blir Federico Rodrigo Moreno som tidigare frilansat för tidningen från Malmö. Det har delats ut fina priser i veckan. Bland annat fick Erik Fiktelius en skön revanche när han fick Bonniers stora journalistpris- som årets förnyare med sin dokumentär om Göran Persson. Men inte alla är nöjda med det. Under rubriken Fiktelius prisar ett hån- skriver Resumés Leif Holmqvist- att ingen har skadat medelarskyddet mer än han- när han använde det för att skydda den högsta makten- och till och med skrev ett avtal med Persson- om att inte publicera ett ord- så länge den kunde ta politisk skada. Nu är rätta läggande. I våra nyheter förra veckan sa vi att SVT och Sveriges Radio- hade planer på att samordna bland annat utrikesbevakningen. Det stämmer inte. Vi hörde till dem som misstolkade en artikel på DN Debatt- där cheferna för företagen gjorde ett utspel. De skriver däremot att administration och lokaler samordnas- och de vill gärna ha ett redaktionellt samarbete om bland annat musik. Att storfilmen Bee movie har premiär i Sverige snart, det har ni kanske hört. Lanseringen pågår för fullt och stjärnan Jerry Seinfeldt är på väg hit till Sverige. Men på en båt i Göteborg sitter en svensk manusförfattare och känner sig blåst. Henrik Wallgren åkte över till USA redan 2002 och träffade manuscheferna på det mäktiga filmbolaget Dreamworks. Och försökte sälja in sin idé om en film där bin spelar huvudrollen och tar kontakt med människor. Mediernas Martin Wiklin har träffat honom när han för första gången fick se vad som kunde ha varit hans film. For thousands of years, humans have misunderstood them and feared them. Vad jag inte kan förstå är att DreamWorks vågar lägga sig så extremt nära våran idé. Now, one bee in a turtle sweater is gonna change everything. Det är en slags amerikanskt fenomen att man liksom, ah, bra idé, den tar vi liksom. This is stealing! I'm gonna get to the bottom of this. You have a plan? Yes! Plan B! Det kan gälla en tecknad film, det kan gälla en oljekälla i Irak eller vad som helst. Det är en slags Johnny Wayne-tänkande som är chockerande faktiskt. Så vi har blivit riktigt reda att blåsta helt enkelt. Jerry Seinfeld, René Zellweger. <här> -movie. I jul har en Sverige-premiär, B-movie. Jerry Seinfelds och Steven Spielbergs animerade film om biet Barry- och hans uppror mot likformigheten och förutsägbarheten i en bikupa. Men för Henrik Wallgren börjar den här historien fem år tidigare, hösten 2002- då åkte hans kollegor till Los Angeles i USA för att träffa just Steven Spielbergs filmbolag DreamWorks. Med sig hade man manus, teckningar och en pilot till ett filmprojekt med arbetsnamnet Bibelon. Det där var det ni visade för, för DreamWorks också när ni presenterade idén. Precis. Vi sitter i fören på boxerbåten MS Stjärnö där Henrik bor vid kajen i Västra Göteborg. På en kudde vi och sover Felix fyra veckor gammal. Henrik Wallgren är författare och frilansare och en av upphovsmännen bakom bibelom projektet Och allt det här togs med till Los Angeles, hamnade i händerna på, på Dreamworks och, eh, efter två veckor kom det ett mail där det stod att eh, tack men det här är inte intressant för oss för det är för barnsligt för den amerikanska marknaden. Men sen så exakt på dagen ett år senare så hade Steven Spielberg och Jerry Seinfeld pressträff och berättar om sin nya idé B-movie. It's been more than nine years since production of Seinfeld wrapped, but comedian Jerry Seinfeld is back. Uh, the B-movie opens on Friday. Here's the very funny and talented Jerry Seinfeld. Jer Where did this wonderful idea for this film about bees come from? Actually, it's uh, an idea that Jerry had, and he was having dinner with Steven Spielberg in the Hamptons. Steven Spielberg och Jerry Seinfeld har sagt att de kom på idén om bin som tar kontakt med människor när de träffades i sina sommarhus i The Hamptons. Men enligt Henrik Wallgren finns flera likheter med det projekt som man presenterat för Dreamworks 2002, både när han jämför animationerna och själva konceptet. Ja, här har vi 50 stycken i princip identiska eh, likheter mellan Bibilon och Bimovi. I den film det var alltså Bibilon? Och det är de får här på högersidan. Ja. och BiMo vi har det på vänstersidan. Mm. Det här är våran eh, huvudkaraktär Bix. Här är Jerry Seinfeld som heter Barry. Nej, där är han och, och det är liksom de är ganska lika. Det är ganska gosiga, gulliga bin med jumpa döjer och lite Lite liksom släcker bin liksom, som glider omkring och är ganska mysiga. L långa piniga ben, lite kompakta kroppar. Ganska mänskliga där stora ögon. Vad är Ranbix? Han har röda djungpaskor. Han har röda djungpaskor och, och uh, Seinfelds har gula djungpaskor. Sen har vi då um, bästa kompisen då, som uh, har en fluga i, i, i vårt vår idé och som är en mygga i, i Dreamworks idé. Sen kan jag fortsätta det här. Ja, listan blir till slut ganska lång. Vad som är sant eller inte om det verkligen rör sig om ett plagiat är svårt att säga. DreamWorks tillbakavisar anklagelserna via media. Man har ännu inte svarat på de brev som den svenska projektgruppen har skickat. Henrik Wallgren säger att man förbereder någon form av rättslig åtgärd men tror inte att chansen är speciellt stor att man kommer att vinna. Och att det är en hård bransch. Ja, det framgår snabbt när man tittar i klipp eller söker på nätet. Det är inte heller första gången som just Steven Spielberg och DreamWorks anklagas för idéstöld. Det hände både med filmen Amistad och med flykten från hönsgården. I en artikel i tidningen Time kallas han till och med för Steven Spielberg. Men hur är det med Seinfeld då? Hur fick han egentligen idén? Ja du, vi har ett helt proppfullt schema nu tyvärr. Jag ringer för att se om jag kan få en intervju när han kommer nästa vecka för att lansera B-Movie i Sverige. Vi har ju hela Han är bara här några timmar och vi har hela skandinaviska pressen inne så, att på, så att jag har inga mer slotta lediga tyvärr. Men du, jag har bara en enda fråga till honom och det är hur fick han idén till den här B-Movie? Jag vet inte om det var han som fick idén direkt. Det är väl en, en del, liksom. det är ganska många manusförfattare så jag vet inte om det var han som fick idén. Jag menar, om de hävdar att det här är deras egen idé som de har kommit på från början och att det bara är bara en slump att vi presenterar den för dem då måste jag liksom förnya min syn på hur universum fungerar. Liksom. Det är totalt osannolikt att de inte har tagit vår idé. Jag på så här, hur mycket, hur mycket liksom kan man äga en idé då? Jag menar, ni, ni har tänkt en idé om att göra en film om bikupa och bisamhället. Och så presenterar ni det för DreamWorks. Innebär det att de aldrig kan göra, göra en film om bin? Eller liksom hur mycket kan man äga en idé? Har du tänkt på det? det finns ju liksom en, en juridisk och en, en moralisk verklighet. Liksom. Att, att de är en hel stab av jurister. De vet ju exakt hur de med amerikansk lagstiftning kan, kan komma undan med det här. Men det är en viktig sak som återstår om vi verkligen ska gå till botten med den här historien. För Henrik Wallgren har hittills inte sett den färdiga filmen, som alltså nyligen hade premiär i USA. Inte förrän nu. Och nu händer något märkligt. För ju mer han ser av filmen desto djupare undan sjunker ilskan. Det börjar med ett fniss. Ja, det här är ju det här är bra alltså. Jag menar du? Jag, menar, jag, jag älskar älskar Jerres humor. Jag menar, det, här, det är som att rent rent eh, objektiv kunde inte hänt något bättre än att han han hotar upp vårt koncept för för, för det är så här så här bra kunde vi aldrig fått det, vet. Det här, han är ju så sjuk timing sjuk humor det här är riktigt bra alltså. men det är riktigt likt våran i det <laughs> Wow. Det, jag, menar, jag är förbannat beredd på förlåtarna snart. Sen är vi med sig. Det här är så jäkla bra. Det är inte handlingen som är lik. Det är inte alls lik. Utan det är liksom enstaka. Det är själva idén som är lik. Men fan vet, man kan ha rätt att göra så här. Jag, åka, jag... Menar du? Nej, men jag menar, så här. Vi skapade fröet och uh, Jerry Seinfeldt har liksom. Uh, Planterat det i god jord och vattnat det och skött det och, och nu blir det en blomma liksom. Men eh, ingen har betalt oss för fröt liksom. Fröt är stulet liksom. Fast eh, man får liksom ta nya tag. Men har jag kommit på en idé som, som är värd att lägga en miljard på så kan jag ha fler idéer liksom. Jag får se det så. Jag får, jag får liksom jag får fortsätta leta efter diamanter. Tänk om det här var en enda då. Ja, exakt. Det här var liksom din stora chans. Ja, precis. Ja, men på något sätt så är det väl så. Det känner jag väl. Här kommer söndagsdagen. Det är okej. Ska jag tänka? Det här är, bra. Det är en bra idé. Det var jag som kom på den. Sist här hörde ni Henrik Wallgren. och reporter var Martin Wikli. Och ni som är intresserade av att jämföra Henrik Wallgrens idé- med det som blev filmen B-Movie- ni kan gå in på vår hemsida- srse p medierna Det har blivit dags att säga tack för idag. Och som vanligt så vill vi gärna ha era synpunkter och tips. Och vår mejladress är medierna-sr.se. Vi är tillbaka om en vecka. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB-